بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد لكمليشه ketika darasa ilopita mukaddima ia syekh Abdullah Al-Suhaimi rahmatu Allah alayh na ketika musho huwa utanguidizi Alitaja zile anawina ambazo kuwa hatazi zizungumzia kwa mktasar au Alitaja altaja anawinda feb 16 mambo sita ambazo kwa hatazungumzia haya sita tumejaribu kuyajumlisha katika on saba. katika unwani saba au anwani saba ambapo kuwa la kwanza na la pili na la tatu ambayo amehtaja yote tumekusanya chini al ya al-asmaa al-shar'iyya al-asmaa al shariya makusudi bi al al tumekusanya chini ya al-asmaa al-shar'iyya kisha na tano ujubu ibharu madhabis salaf jawazu intisab tumekusanya chini ya hukumu intima hukmu, alintima, hukmu ya kujinasibisha Faid. kisha yasita mana salaf na ahamia zatu tumekusanya chini ya unwan asimat as yani ya za kujua sunna kina nani kisha ya 8 na tisa na manhaj ahli البida. توريكم خلاص هو الاتباع ان اهم علامات اهل الزيغ tumea kusanya chini ya ataruf ala biddi ataruf ala biddi kujua kinyume cha sunna haya matatu tumekusanya chini ya ataruf ala biddi kisha 11 qawaid hizo au ba'dhu al-qawa'id al-manhajiyyah ba'diyah ka'idah za kimanhaj kisha zilizobakia naam 12 13 14 15 16 zote hizi tumeyataja chini ya unwanaji mawkif mukhalif mukhalif wa Ahlus wa Khalifu sunna. Hayo nne zote au tano tumekusanya chini ya unwanmoqifus salaf min al-mubtadi. Kwa hivyo zinakuwa zinakuwa jumla ya nukta ambazo kwa tutaduru ndani yake ni saba rais. Ayywa asma shar'iyya majina ziki shariya na hukumu ya kujinasibisha na ahli sunna na alamaat za ahli sunna ya tano atarufu aladhi kujua kinyume cha sunna ya sita baadhi ya kawaid au qaida za mendej ahli sunna kisha ya mwisho mawkif na msimamo wa salafus salih dhidia watu ambao ni mukhalifin لم. اما المقصود بالسنه اسما الشيخ عبد السلام بن سالم السحيمي سدد الله امين المقصود بالسنه الاول المقصود بالسنه منني مقصود يتم كو هذه السنه لما كان من المعروف أن ان مصميات اهل السنه والجماعه السلفيونilpokua ni jambo maalum maarufu anna min musammiyat ahl as-sunnah jamaa' salafiyyun kuwa katika majina ya ahl as-sunnah jamaa ni as ilipokuwa ni jambo maalum linalojulikana kuwa katika majina yao ni salafiyyun fiyahsunu at-ta'rifu bis-sunnah fil ni bora kujulikana maana ya sunnah kilugha wa fil istilaha na katika ufahamu wana chuoni Wanapotaja potoja ya tamko sunna wamaanisha nini? Thumma baada dhalika nu'rij ila taarifi tariif ahli as-sunna wal jamaa'a sababi dhalika. Kisha tukishajua maana ya sunna tutataja yale majina mengine na sababu ya kuitwa kwa majina hayo kadhalika. Yatatajwa atataja majina mengine na sababu ya kuitwa majina hayo fasunatu fil lugha jambo la kwanza sunna katika lugha ya kiarabu hiya tariqatu wassira njia ni njia wassira na sehemu ya kupitia sira sehemu ya kupitia au mfumo wa kupitiwa hii katika kama alivyotaja ibn al katika al -Nihaya. kadhalika السنه ان تجي في كتابيه اللغه مشتق او مشتقه من سنه يسن او يسن فهو مسنون نعم ايم تشكليوه وكتمانا تمكو سنه hili ndo asliya hi kalima, as wa kalima sunna wakati ikhtalafa ulama alugha hal sunna mksura tun filugha ala tariqah alhasana au anha tashmal alhasana walqbiha na wanachuoni wa lugha wametofutiana kalima sunna yakusudiwa kitu kizuri tariqah tu, alhasana njia nzuri tu au yakusanya tariqa nzuri na isokuwa nzuri na mmoja tofauti katika hilo wa sahih asema wa alikumusalam tafadhali asema shekh wa sahih na kilichokuwa sahih anna almuradu biha fi hiya katika lugha ni yote mawili njia ileku nzuri na nzuri yote sunna yote sunna kwa kuwa katika lugha yarudia kuwa ni njia sawia iwe ni nzuri au si nzuri wa mima yadullu ala dhalika na kinachoashiria kuwa ya kusanya maana mawili hadithi nabii sallallahu alaihi wasallam rawahu muslimun qala man sanna fi alislam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha Haithu kasama nabi sallallahu alaihi wasallam sunna ila sunnat hasana wa sunna sayia. katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam amegawa sunna kuwa nzuri na sunna isokuwa nzuri ambaye ataweka njia nzuri katika uislamu basi atakuwa na ujira wake na ujira wote ambao kwafuata njia hiyo na ambaye ataweka njia potofu katika uislamu basi atapata dhambia alichokianzisha anjelo kuchukua na madam biwote ambokuo atamfuata kule kadhalika tufanyaje ataandikiwa haiwa hapa sunna imegawanywa sunna hasana na sunna sayyi'a kinyume na bid'a mara nyingine wanategemea hadithi hii kusema kuwa bid'a hasana wa bid'a sayyi'ah hasha wakala kilichotajwa ni ni sunna Ama bid'a haiji hasana amehukumu mtume kullu bid'atin balala kila bid'a ni upotofu tuaib lau na jadalan lau tuslimu amri kuwa bid'a hasana wa katika kugawanya kwao tuambia kuwa hiyo hasana na hiyo sayyi'a zote mbili dalala ni, ni upotofu umefahamiana lau tuambia umegawa umegawa, ya kubalika kugawa kwako lakini <laughs> tuwaambia hukumu yote mawili ni Dwalala. kama lilivyosema تم صلوه وسلامه طيب ايوه هي اللي جنبها او تعريف الكنزه اما تعريف السنه في الاستله الجنب الاولي تعريف يا في الاستله الاستله دي ني يا شيخ يعني همنا تفوتي بين الشرع والاستله ها Aiyo. Ikija taarifu ya wanachuoni kuhusiana na jambo au matumizi yake kulingana na ufahamu wa wanachuoni yaitwa al-istilah. Aiyo, istilah nuhat istilah. Aiyo, ahli al-hadith istilah, ahli al kama vile. Taid, yani tamko inawezekana ina maana kwa wanachuoni wa lugha. Na hiyo hiyo tamko kwa wanachuoni wa fani nyingine ina maana nyingine. Mtalan kalima marfu' kalimata marfu' inda ulamaa al-lugha wanachunu wafahamu kuwa hii ni haraka aina fulani haraka naam ukienda kwa ulamaa wa al-hadith ukisema marfu' wafahamu kuwa ni haraka gani ha ah, ujui ah ukienda kwa ulamaa wa hadith Aiyo marfuu kiwatajia marfu, kiwa unajua ni haraka gani? Ah. Mimi. Ah? Aina hadith ndefu. Ama popi. Naa. Ni hadith hilo iliyemzee wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Alonasibishiwa mtume moja kwa moja. Aiyo. Kwa hivyo ni kalima hilo hilo lakini matumizi yalingana na fani yenyewe. Hiyo ndo maana ya Amma shara amshar'an shar' ni kitu ambacho kuwa imebainishwa katika Qur'an au katika sunna yafahamika ufahamu wake kutokana na Qur'an au sunna yaitwa Wa wala yakunu illa lillah nahai illa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala taib as sunna istilahan kwa matumizi ya wanachuoni matumizi ya wanachuoni asema fala istilahun indal muhaddithin كما ان لها اصطلاحا عند الاصوليين وكذلك عند الفقهاء ايوه هي كلمه محدثين وني شغل كان حديث وانا متميزي او وانا Na هو انا كنتجه سنه نا الاصوليين علماء اصول الفقه ونقطجه سنه واناي مقصودي هو وكذلك الفقهاء ونقطجه واناي kila mmoja anayomaksudio kwa hii kalima anapoitumia hapa kaida Inda ulama ni kuwa naam kwa nini wametofautiana katika ufahamu wa hili kalima ni kuwa ikhtilafu alibarat ikhtilafu ubaraati al bi ikhtilafu hindo kaida kwa nini watu wametofautiana katika neno moja Nikuwa ibara zao zimetofautiana kwa kuwa wao wamelizingatia kwa, kwa mitizamo tofauti tofauti ikhtilafu al ibara zilipotofautiana tukamanna ikhtilafu al itibarat naam itibaru hadi kalima ila janib kadha tayeba zoni itibarat zao na chuoni ili mpaka il ikapelekea ku Fautiana ibara zao kuhusiana na sunna alif Fafi fi istilahi katika ufahamu ya wanachoni wa hadithi hiyam athira an anabi sallallahu alaihi wasallam min kawlin au fi'lin au taqririn au sifa Nichochote chochote kilicho athiriwa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kaul au kitendo au kukiri kwake au sifa ya mtume sallallahu khalqiyan au khuluqiyan sifa ya kimuumbile au sifa ya kitabia naam au siratin au mwenendo wake sawaa kana kabla al au baadaha kabla ya kutumwa kwa mtume au baadaye ya kutumwa kwa mtume yote hiyo ingia katika sunna inda almuhadithin. muhaddithin wanachuoni wa wanapotaja sunna basi yakusanya maneno ya mtume matendo yake yeye kukiri jambo lilofanyika naam mbele zake au صفه زكي زكي زا ماومبيله صفه ذا كتابيه ايوه نصره yake كجمله نصره yake كجمله هي ني ان ذا المحدثين اتباء اما بينما هي في اصطلاح الاصوليين ايوه وناحوني واصول الفقه تتعلق على لما جاء من عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه في الكتاب الأزيز bal inma nusṣa 'alayhi min jihati sallallahu alayhi wasallam kana bayanan limafi fil kitabi la Wanachuoni wa nachuuni wa usul al wa yutimiya kalima sunnah kwa jambo lolote ambalo lime limeamelitaja mtume sallallahu alayhi wasallam au limekuja kwa njia mtume sallallahu alayhi wasallam wala si kwa njia ya Qur'an aloitaja mtume sallallahu alayhi wasallam wala haitajajiwa na Qur'an tayyib yani wamezingatia sunnah kuwa ni masdar ya tashri' ni chimbuko cha sheria chimbuko cha kupitia kwa mtume sio kwa kupitia Qur'an wakasema hiyo ni sunna mali isabikur'an tisichukua qur'an kaondo ba sunna tayib <tip> aha jim Watu, watut sunna al ala maale isabi au laysa bi wala wajibin wala muharramin wala makruh amma qanachoni wa fiqhi wanatumia kalima sunna kwa jambo lisilokuwa wajib yani bi maana itibari yao hukumu shar'i ala shay hukumu ya sharia juu ya jambo lisilokuwa wajib aiywa basi uenda likao ni kwao ni sunna wanalita kuwa sunna kwa hivyo itibari ya fukaha, ni كلمه سنه باعتبار على انها حكم على شيء من حكم جو يا جambo علماء وحديث وشكوليه كو سنه ني مايشا يا متوم صلى الله عليه وسلم كجمله علماء اصول القران سنه اجماع قياس ايوه عمل اهل المدينه قول الصحابه وكذا وكذا سنه ني موجوابو يا تشيمبوكو ذا الشريعه كوا علماء واصول الفقه احنا علماء الفقه واشكليه سنه كوني حكم مiongoni ma hukumu za sheria ka ka kama vile wajib makruh na kadha fa sunna kadalika katika hukumu katika ufahamu wa hili kalima sunna kulingana na matumizi yao asema shekha abdullah salam ibn salim as-suhaim wa sunna inda katiri min as min dalika wa sunna kwa wengi wa wema walotangulia ni kuliko ufahamu hizi id ya'nuna bisunna sunna ma'nan awsa mimma anaha inda al wa inda al-usuliyin wa inda al-fuqaha kwa tamko la sunna فهموا له قوة امpanaا زائدة ونحون هؤلاء احاديثنا و اصول الفقه هنا فقه ينهي اذ اننا بسنة موافقة للكتاب كوني ما سلف رضي الله عليهم ونقصد السنة الموافقانة للكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه سواء في أمور الاعتقادات أو العبادات نعم ويقابلها البدعة و قصديا سنة yote kinachoafikiana na Qur'an na kinachoafikiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam sunna yake na kinachoafikiana na Sohabati ti sallallahu alayhi wasallam iwe ni umuru al-i'tikadat mambo ya itikadi au ibadat nam au mengineo yote hayo kwao ni sunna yote kwao yani bimana sunna ni dini kijumla sunna ni dini kwa inda as-salaf tofauti baina ya fahamu za kalima sunna kwa ono chuoni tofauti tofauti kila fani kwa usunna ni munhasirun kwa fani yao imefungamanika na fani ambokuwa ama salafu salih ridwanullahi alayhim kalima sunna wakusudia dini kijumla dini kijumla dipoza akasema uh, alimam ahmad rahmatullahi alayh asema aywa as indana uh, huwa kwetu ni kufuata kufuata mtume sallallahu alayhi kufuata masahaba yote ambao kwa kufuata qur'an ni al-ittiba itiba al-qur'an itiba, al itiba. Al nabi itiba aywa, ashabihi, sunna lidini sunna ni dini fulanun ala sunnah wa fulani yuko katika sunna idha kanat a'maluhu ala wafqi kitabi llahi wa sunnati rasulihi sallallahu matendo yake yanapofikiana na Qur'an na yanapofikiana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam husemw kwa huyu ni yuko katika sunna yuko katika njia Naam Wayukalu oh, wa yakabilu hal -bida. kule na suna, nini uzushi katika dini uzushi katika si uzushi katika kitengo tu katika hadith katika la bali katika dini kijumla popote katika loloto la dini mtu atozusha basi hiyo ni katika bida. yukalu fulano husema fulani Ayua, katika bid'ah idha kana amaluhu wa ahadihima matendo yake yakienda kinyume na Qur'an yakienda kinyume na mafunzo ya Mtume صلى الله عليه au ahadihima, au mojawapo ya hayo kusemwa kuwa huyu nam, afanya jambo la bid'a, jambo la kuenda kinyume na kitabu Qur'an jambo laenda kinyume na sunna ya Mtume صلى الله عليه yatakiwa ifahimike hivyo taib yatakiwa watu wafahamu hilo yakwepo Sheikh ul Islam alayhi بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر كرساله ولفظ السنه في كلام السلف يتناول السنه في العبادات وفي الاعتقادات سنه تمهيلي نعم ككماننوا يا سلف الصالح ولليقوا يعني ويهموا اللي يتغوليه رضوان الله عليهم ولليقوا كتجه سنه اللي هو العبادات والاعتقادات عباده كجمله ناع اعتقاد wa in kana kathir mimman sanafa fi sunnah yaqsuduna al kalam ingawa wengi ambao kwa wametunga vitabu ambazokuwa kwa zaitwa kutubus sunnah Wakusudia kusudia ni naniyo, nyanja za itikadi peke yake wa kusudia janibul itikadi pekee yake kutubus sunnah kama ilivyotajwa hapa katika katika uh, daura امبو وامي انديكا كاتيكا عقيده مره nyingine huita kitabu kilioandikwa katika akida kutubusunna kutubu maksudio yao ni janibul aqida janibu al aqida nam wa yakulu rahimahullah fi al hamawiyah kadhalika asema katika risalah al hamawiyah as sunnah hiya ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallama ni yale yote ambayo kwa mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa nayo kiitikadi na waqtasadan na katika kufuata au katika ibada aiywa iqtisad ibada wa qawlan wa amalan na, na katika matendo yote hayo ni sunna wa ابن رجب رحمه الله كذلك يسمع رجب katika جامع العلوم والحكم أحد الله خمسون حديثا وكثير من العلماء المتأخرين ونشوني وengi وعظما زميشو نعم يخص السنه بما يتعلق بالاعتقاد وكتاب السنه ونقصد الاعتقاد نعم لانها اصل الدين وقو اندي حو مسingi والدين لها على خطر عظيم نعم باي اتاenda Khalifu kwenda kinyume na msingi huo basi yuko katika hatari kubwa atakaye khalifu katika akida basi yuko katika hatari kubwa sana wanachuoni wengi wa enzi na karne za mushomisho al-mutaakhirin wakitaja kalima sunna wakusudia al-iitikadat mambo ambayo kuyafungamana na akida tayeb mutaakhirin al-mutaakhir linimtuab asemo kwa ni mutaakhir na fulani mutaqaddim قوجوجي هو متاخر نا يله متقدم ايوه فقط من العلماء المتاخرين من العلماء المتقدمين ونحوني وموشو موشو ونحوني ومونزو مانزو نيني خط Aiyo, mstari wenye kugawa, hao ni wa mwanzo, hao ni wa mwisho. Unajuaaje? Mm. Kolegari na karibia koko Ndipo. ni katika mtakadimin, ambaye yuko mbali nao ni mutaakhirin. Eh, tayib. Ayywa. Ayywa. Twayy al-qurun al-mufaddalah al-thalatha kulluha mutaqaddimin. Carni tatu zilizotangulia zote ni mutaqaddimin. Kisha waliokuja baadaye waitwa mutaakhirin. Waitwa mutaakhirin, aywa. Kama ziakosya, kuna kauli ya Imam Ibn jawzi Aywa. Abul Faraj, mke wangu, aiyo, na hilo. Kuwa walutangulia, walokuwa katika karne tatu za mwanzo, hawaitwa mutakaddimin. Kisha wote ambao kwaamekuja baada yao huitwa al-mutaakhirin. Faib. Na wanazo na, mizan tofauti tofauti wanachooni kusiana tufaut, tofauti husiana na mutaqaddim na mutaakhir. Kuntu asemisha Sheikh, fa sunnatu itha utlika fi mab al aqaid inma yusadu kamilan sunna ikitajwa katika mlango wa akida ya kusudiwa dini yote lama isqalaha alayhi ulama alhadith wa ulama alusul wa ulama alfiqh ikitajwa katika mlango wa akida sunna basi ni dini yote siyo kama ambavyokuwa au sio kama ulivyokusudia ulama au ikitajwa katika fanni alhadith au fanni usul au fanni alfiqh kwa Ibn Rajab ibn Ayadh asema unachoni Ibn Rajab kadhalika katika Jami' ulum Sunnah hiya tariq al-masluqa at al-masluq sunna ninjia inayofuatiwa fa yash basi itakuwa ni kukusanya attamasuk bi alayhi nabi sallallahu alayhi na yote ambakuwa, alikuwa, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa khulafaa, rashidun, na مخالفة الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال يوتي امبكوني اعتقادنا كمتند ومانننو هيو ندو السنه نا هي تعريف ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه نيو تعريف السنه نيو تعريف ملخص مختصر ي تعريفها تفسير صحيح التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ushikamana kufuata aliyokuwa mtume sallallahu alayhi wa na khulafa' urrashidin na makhalifa wake wema itikadan kana au amal au aqwal nama hivyo maksudia ya kwanza kusiana na kalima as sunna tumeliona kalima sunna katika lugha kisha tukaliona katika istilahi ya wanachuoni fanne tatu kisha tukaliona makusudi yake kwa wanachuoni wa salaf au salafus saleh wanapoitaja kalima sunna wakokusudia nini mambo mambo manne katika hii kalima ha. wa al-fuqara' al-rashidun al-arba Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum hawa imekuja katika hadith ya Irbad ibn Sariyah rahimah uh, radhiyallahu anhu aywa hadith wa rasulullah sallallahu alayhi akasema fa alaykum wa, sunnatih wa sunnatih al al-mahdiyin alayha bin sunnah, ya al-rashidin na khulafa' ar-rashidin wanne ewa, wamanzo, katika dini Abu Bakar Umar Uthman Ali kasema, uhu, rashidin hiyo ni sunna ambacho utakifanya atakachokifanya Abu Bakar ni sunna atakachokifanya ataka Umar ni sunna nayo atakachokifanya Uthman Ali anhum, ni ni katika sunna katika zama zake katika zama zake amefanya kitu wenzake tayari washatangulia abbakara anaondoka mathalan umar uthman akafanya ali jambo hiyo ni katika dini hiyo ni katika kivipi kwa kuwa mtume amekiri na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni jambo amemtamsha mtume wake ni jambo la ghaib lakini Mwenyezi Mungu amemtamsha mtume wake itakuwa vipi kwa nini kwa kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Naam, amepitisha kadaran kuwa hawa hatu tumkhalifu mtume wake na wala hawa sheria ndi saka kuwa ni sunna akaifanya kuwa ni sunna jambo la pili kivyo watu mwezingu subhanahu wa taala atawajalia kuwa ni katika khulafa wa mtume صلى الله عليه وسلم kivyo vyote hawatomkhalifu mtume صلى الله katika sheria hawezi kuja na bid'a na uzushi aina yote na watafanya jambo pengine ikawa ienda kinyume kutokamana na ijtihad basi yeye yuko baina ya ichitihadi yake naam ima iswibu ifyakiane au ijtihad yake iende kinyume ikienda kinyume kunao ambao amba kuwa watatanbasha kunao ambao kunao maswahaba aiywa ambao watakuwa nao watatanabahisha kuwa la Mtalana Abu Bakr radhiallahu mara nyingi alikuwa hata Umar radhiallahu akiwauliza masohaba jambo hili nini yani hayuko kujitolea rai yake na ila kuna watu walishuhudia jambo hili haja kwa hivyo hawaja jalifu chochote katika dini ridwanullahi alaihim ajma'in nam nam al-maqsad al li ahli wal majina ya kisheria ya ahli wal jamaa'a hii ni maqsad ya pili 6 katika hi mabhab asema ahlush shay ahlush shay hum afasul nas bihi ikisemwa shay ni watu wahusika na jambo watu makhsus wanaohusika na jambo fi يعني اخص الناس به اهل الرجل ني واتك و و خاص نعم او منزلك ketika نيومبا فا البيت لو سموا اهل البيت يعني ها. سكانها ني واك. وكازي واكازي و جمبا هم اخص الناس به واهل الإسلام مانake man yadinu bihi yule mwenye yule ambekuwa mwenendo wake ni wa Kiislamu aitwa min ahli alislam wa ahli almadhhab man yadinu bihi na usemwa ahli almadhhab yani maksudio mwenye kufuata madhhabu au dhahabu fulani fama ana ahli inakuwa aiywa akhasu watu ambao ndio makhsusi na sunna wanaohusika na sunna husemu ahlu sunna waaktarhum tamassukan biha wattiba'an laha na wenye kushikamana nayo zaidi ya wengine na wenye kuifuata zaidi ya wengine waitwa ahlu sunna kaulaan waamalan wa'tiqadan kimaneno kimatendo na kiitikadi watakaojihusisha sana na sunna katika maneno yao katika matendo yao katika itikadi yao hawataitwa Ah. Ahlo. Upo? <laughs> Aya kuna sisi <laughs> wataitwa Ahlus Sunnah kama ilivyotanguliwa ilivyotanguliwa Ahlul Bait yani Ahlul Bait, maksud yake? Ah Ahlur Rajul. Inta kasas sahihi. Eh. Silaale. Aiyo Ahlul wakazi wa nyumba law sikana hiyo nyumba ahalu rajul jama'ati mtu maana ke wao wana mafungamano ya moja kwa moja naye ahalu sunna walikuwa na mafungamano ya moja kwa moja na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam sawa ahalu sunna na hadha al-lafz asbaha mustalahan yutlaqu yuradu bihi ahadu ma'nayn hili kalima limeku ni aiywa msamiati ambao wakusudiwa nao maana mbili Imekua, ambukua, au mojawapo ya maneno mawili imekuwa ni katika matamshi ambokuwa au matamko ambayo ya kusudiwa mojawapo ya maana mbili al-ma'na al-awwal maana ya kwanza ma'nan 'am ni maana ya kijumla ikitajwa ya kusudiwa maana ya kijumla nayo ni wa yadkhulu fihi wa alaykum as-salam wa wa barakatuh wa yadkhulu fihi jami'u man yantasibu lil-islam ni al-rafidhah ikitajwa itakusudiwa au inakusudiwa wote ambao kwa ni waislamu wote ambao kwa ni waislamu ikitajwa sunna au ahli sunna basi ni waislamu wote illa rafida illa rafida, rafida unawajua ah eh rafida ah eh. woniamekata woniamekata kujiita idha ni wote ni rafida sawa Aiyo? Ha? Ambao hawafati, manayake wa wamfanya rafdu, rafdu katika lugha ni kukataa. Eh? Mana ame. <laughs> Tunataka rafdu maana hasa. <coughs> eh? Naam rafdu kweli, maana naam makufar na wote ambao kwa wamekataa Uislamu huitwa wa rafida. Allahu Akbar. Rafdu fahamu ivyo. Rafidha al-istilahi Wafahamu hivyo kuwa ibi ni watu ambao kwa mkata wa islam nao hilo tamko nao akachukua hilo tamko aha eh utakoma mm. ni shia ambao na si masaba taiba n'am al vikundi vya kishia vikundi bekishia ambao vimekanusha sunna hawa haingii katika katika ile tamko ahlu sunna katika ile tamko bimana idhan ko wanachooni <coughs> ni, ni kufar rafidhah ni makafiri si katika waislamu shia si katika waislamu ni katika makafiri hata wakijinasibisha hata wakidhihirisha mambo ambayo kuwa yanafanana na waislam kuswali au kadha kadha lakini wao sio katika Waislamu. Naam? Na wanachonwa wametofautiana kuhusiana na, wa na uh, uh, Shia lakini kaula ambayo kuwa wengi wamemili jamhuri ana wa wamemili wa na kuichukua ni kuwa rafida hususan wa zama hizi mutaakhirin ayo Shia mutaakhirin sio waislam. Ama Shia mtakadiminilikuwa ina ufahamu ya nani? ufahamu kuwa ni wale ambao kwa wamfadhilisha Ali radhiallahu anhu kuwa ndiye atakua khalifa na badala ya nani au mbele ya Uthman radhiallahu anhu hilo lilikuwa katika zama fulani nalikaisha likaisha hilo baadaye ilipoisha ukalifa wa hao wema ikaja hasa Ushia kwa maana ya ar-rafdh kwa maana ya yar Nayo ni dini dini geni, dini nyingineo kabisa sio Uislamu. Naam. Itakusudiwa maana hii. Asuna uislamu kwa jumla au wote ambao kwa jinasibisha na Uislamu. Wa maana tani au maana nyingine ya pili ambayo inaweza kusudiwa na hikima asunnah ma'ana akhas maana iliyokuwa hasa wa adhi yakum min al al am na maana iliyokuwa finyo. Naam kuliko maana iliyokuwa wasi wayaradu bihi na hapa itakuwa ni kusudiwa ahlu sunna alqalisu min albid'ah ni ahli sunna weupe ambao kwa na na bid'ah hawana bid'ah ya aina yote hawana uzushi wa aina yote fa ip si katika matendo si katika maneno si katika itikadi wametakasika nayo yote hao ndo ahli sunna wayakruju bihi sa'iri ahli alahwa katika hii maana ahlul ahwaa ahlul bida wote wanaanguka wanakuwa ni wenye kuvuliwa sio katika ahlusunna kama vile khawarij wal na aywa na nashia na wengineo min ahli bida wote wanakuwa ni wenye kuondoka idhan tunayo sunna kwa maana mbili sunna uweza kusudia nayo uislamu kwa jumla na sunna uweza kusudia nayo ambayo hawana ايوه مدو ادو يوتا يا يا بدعه ني اهل السنه وصافي فيب تمام مازمك سبحانه تعالى رجاليه كتكاو يقول شيخ الاسلام اسما شيخ الاسلام المتهميه al'am yarudi katika hadith wa sataftari qumati ala 73 firqa warudi kwani umma wamtume wote ingawa tagawanyika vikundi 173 aiywa wote hao kuwa ni wa itakuwa ni ahli sunna sawa so, katika maana walakin hizi bin nar illa wahida nam wote wanaogopewa kuingia motoni ila kundi moja nayo ndio hiyo sasa maana ya pili ahlu ambao kuwa hawana bid'a ya aina yeyote. kaibu nam maana hote mbili ni sahihi maana hote mbili ni sahih. Idan, yote kule nje ni katika ahlu sunna wamchukulie kuwa ni katika ahlu sunna kwa maana ya ujumla walakin ukimweka katika mizan ana chembe -chembe za kadha na anavul, kadha katika itikadi yake na matendo yake hapa anavuliwa kutoka katika sunna al khas sunna al khas na watu watakiwa wao wote katika sunna khas wasibaki katika sunna am wasibaki katika sunna wakiye sunna washirikisha umma wa mtume sallallahu wote na amesema umma wangu kunao ambako huwa kuingia motoni mtu akibaki kule atakuwa katika Watu ambu kuwa na wanahofiwa kuingia motoni mimi kwa wariji wangu mimi Muislamu katika kwa u, u, murjia wangu aiona mimi Muislamu la atakiwa aondoke kule aje katika sunna isokuwa na irja wala, wala wala wala bali ni sunna Islam asema Islam ahli sunna, namko la ahlu sunna yuralu bihi yakusudiwa nayo man athbata khilafat thalatha yote ambekuwa amethibitisha khalifa wa wema watatu walotangulia nam yaani abubakar umar na, na uthman fa fi dhalika jami' intuwaf illa rafida ingia katika maksudio hiyo nam vikundi vyote vya islam illa rafida illa rafida Kwanini? wakua hawa wamethibitisha ya mmoja ya watatu haoje thibitisha ilden wanaondoka hawapo katika katika sunna a asema ila rafida dihi. na ikakusudiwa nayo ahlul hadith wa sunna al mahdha ahlul hadith na wanoshikamana na sunna peke yao falaydu kul man yuthbitu sifati lillahi ta'ala haingii katika hilo illa amekuwa antum Allah subhanahu wa ta'ala majini ma, sifa zake wa يقول ان القران غير مخلوق na si, katika viumbe na wanallahu yura fil akhirah na munyikusema subhanahu wa ta'ala anyway, katika Akhira wa yuthbitu alqadar na atibitisha subhanahu wa ta'ala na qadar makhluq maruf inda ahli sunnah waljan inda ahli wa sunnah na mwingineyo katika mambo ambokuo yajulikanwa na ahli sunnah yani sunna. na alhadith hikauliya Sheikh alislamu bzamia ndio yenye kutupatia taarifa mbili za sunnah maana anamaana khas maana al'am wengine wote ambokuo amethibitisha ukhalifa wa wema wata wa wa watatu ambokuo natangulia naam na ali ila rafidh ambokuo amekanusha ukhalifa wa, wa Abu Bakar na Umar na utuman kisha kuna mana ambayo kwa ni khas nayo ni ambayo kwa ni ahlu sunna walhadith walikuwa ni wafasi wa sunna namna wakashikamana na hadith mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam nam asema Sheikh Abd al-Salam idhan fa ahlu sunna kwa hivyo ahlu mubasharatan usulul kwa fa wao ndio waliopokea kutoka kwake mtume صلى الله عليه misingi ya akida kama talaqa umura al-ibada kama vile ambavyo kwa walichotoka kwa mtume ibada fahum hum a'rafu al-qalq bi sunnatihi صلى wajuzi wa wa sana na sunna ya mtume صلى الله عليه وسلم watba'u laha mimman ja'a ba'dahu nao ndiyo. wenye kuifuata zaidi ya wote ambokuwa watakuja baada yao idan ahlus sunnah ni sahabati rasulillah ikitajwa mwanzo ikitajwa aiyo hili kalima ahlus sunnah ambao mwanzo unawaingiza katika safu hiyo ni sahabati rasulillah kwa kuwa wao ndio walioifahamu di, walipokea dini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakawa wao ndio wenye kuifata na kumujiza mtume katika kila jambo kwa hivyo hao ndo wa mwanzo ikitajwa Ahlus Sunnah hum sahabati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa alus sunnah aidan humuttabi'un lahum biihsan Ahlus Sunnah kadhalika ni wata ambokuota wafuata masahaba katika muwenendo wao wa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam almuktafuna atarahu fi kulli asrin wa masfirin Wenye kufuata athari zaw yao zaw katika kila zama na katika kila mji في كل مصر كذلك لازمه ومصر كذلك نجي ها هو كذلك وتكوني اهل السنه وعلى راسهم اسمع شيخ نا ومنظو كذلك ها ام المؤمنين ابو واسي ومسحابه رضوان الله عليهم اجمعين اهل الحديث والاثر ان اهل الحديث نا اثر ها هو داوياهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اهل السنه نيوت وفوات انبقوا وفواته حديث نافوته اثر بعد يا اصحاب رضوان الله عليهم اجمعين <تصفيق> نعم اهل الحديث والاثر اذا اهل القرآن اه اهل الفقهي اهل والتاريخ ان <مفيبي> لا هي كلمة اهل الحديث يقصدها ووت na kwa kuwa utapata ahlul ahlul Qur'an humo hadith Ndiyo ahalul hadith ahalul sira wa tarikh na tarikh katika Uislamu ambokuwa shikamana na sunna Iwa. ni katika hadith kadhalika wanazingatiwa Wakus... wa... wana... wana kuwa ni ahalil... na wala makfidi wake si hadith wala ambokuwa na kusoma hadith peke yake Naam. mafunzo au ilmu alhadith pekee yake la Bale waingia wote ambokuwa wanasoma dini na waitekeleza kama ilivyokuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. <tos> Iden imefahamika hapa? ahlus sunna ni nani? Ah? Ah. Ater. Ater. Ni yote ambayo kwa imepokewa kutoka kwa maswahaba mwenendo wao. Hizo Ayywa muradifun lil hadith imekwa ni kalima cha lingana na hadith ya yani wa hadith kwa istilah ya wanachuoni wa hadith wa kusudia ilipokewa kutoka kwa mtume amma athar ilipokewa kutoka kwa sahaba na wanachuoni wa sunna Mauthira, utira aywa au maruya anas sahaba faman ba'dahu yaitwa athar yaitwa athar Uh, shukran kwa kwetu mbii اذا hapa yafahamika kuwa wanachuoni chuoni wote wa Kiislamu ambao ni katika ahli sunna ni katika ahli sunna Lau atona rai na ra'i kikwani sahihi ni athar sahih, itakuwa ni athar zama zo zote wa mwanzo au ambao kwa katika zama ambazo kwa tuko ndani yake itakuwa ni katika athar namp انم كذا ليك ان ايوا اهل الحديث عام خاص ماذا يتتجد ا باختصار اهل الحديث عامه اهل السنه و ا اهل السنه و الحديث نخاص ني ولي وين كيجشغلشنا علم الحديث فن الحديث فن المصطلح ايوا علوم الحديث هويت اهل الحديث نم. ولكن وته وين أصول المحدثين لا فرق ان اشتغال بس اشتغال باصول اقر اشتغال بالحديث ولكن محدثين هم اصوليون واصوليون محدثين اصوليون محدثين كان من اهل السنه ما نك ليس لازم ااوني او محدثين وهقها قد يوزكان يكون انت muhadith ki sheria ajishughulish wapo katika mu'tazila wamekuepo aiyo katika mutezila, wame ahalul, yani watu ambao kwao na Harith bali ni wakubwa wa wa bali ilmu ambao wame wame ambao wame, wameanzisha amba wame na wakaikuza ni mutezila. ni lakini hilo limemwafanya kuwa ahl alhadith hasha wa kalla hamna tofauti bainawe ila ishtigalu billhadith na aywa na sunna kushkamana na sunna endapo atakuwa muhalif lisunna au muhaddith kiasi gani hatumzingati au usuli kiasi gani hazingatiwi na hili ndio jambo ambalo kwa wengi wanafunzi wanaogurika leo ule ni muhaddith jamani vipi nyinyi mtamwacha na stafid min kutubihi wa kadha wa kadha tunao ahlul hadith ambao ni mustakimin. hao ndio ambao tutatakiwa tuangalie namu wale ambao kuwa na potofu wao wameshugulisha wameshugulika na hii ilmu wakaikuza na kadha ambao watakiwa kuangalia katika vitabu vyao ni wanachuoni ambao kuwa wanajua sio sisi wanafunzi wadogo kuna wanafunzi ambao ndio hima lakini hima yake ameyeka pasipo pato imempeleka kusoma vitabu za makshari. e utasalimika futasalimika utotoka za makshariyun aywa utakuja hapa weni ana mu katika ilmi walakin weni muhtazili weni khariji weni kadha wallahu nasta'an tumkunga kwa salama qala Allah yahfadana wa kana hadha ala ashabi sallallahu alayhi wa wa alayhi hadha ilipokuwa hii jina <coughs> na ya kusudiwa ashabar rasulillah na watakao wafuata aiywa mankanu alal min al alayhi min wote watakao masahaba tanaza at hadhal nakab ika vikundi bikundi, bikundi na uislamu binazo hili jina kila mmoja asema kuwa ni jina lake kila mmoja adai kuwa ni jina lake walakin alibra bilhaqa'iq walaysa bidda'awa walakin kinachozingatiwa ni uhakika sio sio madai wewe dai utakavyodai walakin tutakueka kwenye mizani je mkweli ama si mkweli kwa madai yako endapo utakuwa mkweli katika madai yako hapo itakubanika weni ahli sunna endapo utadai na napasina kuwa na ukweli basi wewe si katika ahli sunna hata kama mtu atadai kuwa ni ina sunna Naam. Iden mpaka hapa itakuwa Sheikh amekuwa akizungumzia maksudio au matumizi ya hii kalima Ahlusunna. Naam, wanaoitwa Ahlusunna inki nani? Kisha akasema wa inna lamma nasha atilbida fi alislam ilipo chipuka bid'a katika Uislamu wa taaddadat firaq ad na vikundi vya upotofu vikawa vikawa ni vingi wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawahu kila kundi likawa lalingania bidaa yake na upotofu wake Iwa na matamanio yao Bihim fi dhahiri lilislam na pamoja na kuwa Wanajinasibisha ki na uislamu ilipozuka vikundi vyenye upotofu na vinalingania upotofu wao na wanajidai kuwa ni واسلام ظاهرا وكجناسبه كويسلام كان لابد بد لأهل الحق ان يعرفوا باسماء تميزهم عن اهل البدع او الابتداء والانحراف العقيده يكون لابد بد نعم اهل الحق واوينا جنب ليتكلوا وتفوتش ن هاو ونكوداي يكون لا وتفوتش من أهل الانحراف والبدع ايوه bil aqida fa dhaharat hina idin asma'uhum haba ikadhirika majina yao ya ahlul haqq ayo majina asma'a shar'iyya almustamadda min alislam majina ikisharia zilizo dondolewa kutoka na uislamu nam majina ambayo na mafungamano na uislamu sio nje na uislamu famin asma'ihim na katika jumla ya majina yao aha السلفيون اها اه اهل الحديث بركه الناجية. الناجيه السنه والجماعه السنه والجماعه ايوه كتابه ما جينا له اهل السنه اهل السنه الغرباء اهل الحديث ها انت جوا anuna hadithi wal athar haya ikawa labudda majina haya ya yatokee watu wajite na majina haya ilitajwa hapa katika katika daura aiywa nam kwa mukhtasarina injia ilikuwa nzuri aha fa mna asma'i wal jamaa wal firqatu najia wa mansura wa hadithi al wal athar wasalafiyun miongoni mwa jumla ya majina, ya halisuna wa jamaa wal fi asmaihim na ambaye atazingatia kwa makini majina haya tayeb yadhharu lahu annaha kullaha tadullu ala islam ataona kuwa zinaashiria uislamu wala si kitu kingine kisichokuwa uislamu ambaye atazingatia majina haya atapata kuwa yarejesha watu katika uislamu siyetakuwa ita, itafanya watu kundi kadha wa hadi wa islam wa kadha siyo katika la, yote ya warejesha watu katika alislam taib fa ba'dha au thabitun lahum bin nas mengine ya majina haya kwa dalili kwa yani yamekuja kuwa wataitwa jinakadha wal ba'd hasala lahum bisabab lil islam sahiha na mengine katika majina haya Tubutukia kwa kuwa wame ihakikisha uislamu katika maisha yao tahqikan sahiha wameshikamana na uislamu mshikamano ambao kuwa ni wa kweli ikawa katika kushikamana na uislamu jina likatokea jina yani kuwa sababu ya wao kuwa kitu kingine kisichokuwa uislamu Kuwa watu wengine wasikuwa wa uislamu faid wa hiya tuqalifu musammayati ahli albidai wa wakadhalika majina haya ukiyazingatia utapata kuwa kihakika ni kinyume yenda ya kinyume yakanifiana na ahlul bida, na matamanio yao mambo matatu hapa hayo majina ukiyazingatia utapata kuwa ya ashiria uislamu wala sikitu kingine jambo la pili utapata kuwa majina haya ambao kuwa wamejiita kwao na kikweli wao katika wanatekeleza uislamu sahih kwa kutekeleza kwa uislamu sahihi mafunzo sahihi na la tatu utapata yaenda kinyume na ahlul ahwa wal Taibu, ili ikate hoja ya ahlul bida kama mwatuita waita ahlul bida na nyinyi kadhalika ahlul bida waambiwa haya turuduni, turudini tuwekane katika mizani nani ambokuwa wako katika uislamu na sio katika bida itapatikana kuwa ahlul bida na jina lao wako nje nao na, na jina lao Ambalo kwa anabidi amewatuhumu kwa si katika sunna sio katika dini ikiweka katika mizani apatikana kuwa katika katika Uislamu. Mambo matatu katika majina haya. Ah. Aha. Anasema fa sunnah. Idha hapo katika hii fungu amet, ametaja sababu almusammayat sababu ya kutu, kuzuka majina ni kwa kuwa vikundi vime kithiri, ewa katika dini. لكل مmoja ادى سنه يكبيدي لا بدها apa تبعني شيانه توكانه توكاني ميبكا ايوا يا كجلو يا كيوانا اها فاسماء اهل السنه فاسماء اهل البدع والالقابها والالقبهم Bida, majina yao na sifa zao za kwa kuwa imma moja kujinasibisha na mtu kujinasibisha na imam wao kama vile al-jahmiya ila al-jahm ibn Sufyan ambao kwa imam wao au shaikao mkubwa ni Jama ibn Sufyan wazaidia nisbahah ila zaid ibn ali ibn al-husayn zaidia kujinasibisha na zaid ibn ali ibn husayn wal-kulabiyya نسبة الى عبد الله ابن كلاب طيب وتطاطا كوا اهل البيدا ما جينا ياو نسباء يارودي كوا فيونجو زوا والكراميه والكراميه نسبه محمد ابن ابن كرام والاشعري نسبة الى ابي الحسن الاشري رحمه الله ناي علي ابلدلها مسمامو نا كرودي كاتكا سنه صحيحه rahmatullahi alayhi huyu al-imam hasan al-ash'ari Kwa idhu ahlul bid'ah ukiwazingatia majina yao utapata kuwa ina mafungamano na na viongozi wao na viongozi wao wa amma wa imma ila al-qabi mushtaqatun min asl bid'ah bidaihim utapata majina yao yame yamezuka kutoka na bida yao kutokamana mushtaqqa tum min bida'ih majina yalo dondolewa kutokamana na na bida'azaw matalan karafidha mfano rafidha aywa li rafdhihim zaid ibn ali jinalaw limatokamana na tondolaw la kum la kumuziliya na kum tupambali zaid ibn ali zaid ibn ali lini Walipomuuliza kuhusiana na Sheikhain Abubakar wa Umar wakamwambia tabarra minhumah. Aiyo achana na Abubakar achana na Umar. Aiyo je push now. Ye yeah, akakata. Ndio akakata. Huyu katika wajukuu wa Ali. Aiyo au watoto wa Ali radiyallahu anhu. Wa alikum salaam wa ar rahmat. Tafadhali. Akakata. Aiyo wakamwambia rafadtana Nini? Wewe umetu umetutupa kama mambo watu wasema umetutupa wakaitwa wao rafida wakaitwa rafida kwa kuwa wao ndo hakika wamemtupa zaid ibn ali wamemwacha na msingi ambokuo alikuwa ndani yake Kushikamana na shaykhain abubakar wa umar wakaitwa wao rafida jina kutokamana na aywa aslu bidaihim bidatuhum au imamatu imamatushaykhain au kwa wao kukataa utawala na uim, uh, u, uh, uimamu wa mashekhawili wa wanawasib na manasiba linasbihimul adali ahlul bait kwa kuwa walifanyia ahlul bait uadui aywa wakaitwa nasiba yarhamukallah faib na gatu balala firqa zamashia wal likalamihim fil na kutukamana na maneno yao ya upotofu husiana na qadar wakaitwa qadaria wasufia lilbisihim li, ayo asuf ayo nasufia kwa ajili kuva, ya kuvaa ayo sufi nguo ya sufi ikawa ni alama yao kuvaa nguo za zilizotengenezwa na sufi nguo ya sufi ah cotton sufi ni cotton ah shika tabit eh a yeah. lakini karibia dawa. Ni yeah, karibia. Ah. Yeah, yeah. Sufi katika man, manyoya kama wanyama kama Kondo Kama ni kama fanwaa. Pamba kama mpamba vile. Kwenye eh yeah, ambayo yatoka kwenye mea ambayo toka kwa mnyama cotton aiywa nam shukrani asal kitu aiywa katikeni neno na wasi ah patengine shia uta sunna Ahly sunn nahuasi. ah alsunna waitwa ah, wa ah afwan alall ashia waitwa ahlu sunna nasiba kwa nini? kwa kuwa wanautu au wanautu humu wao wanamfanyia ali adui wamemfanyia ali adui wakamnyanganya khalifa nasamtumu aladawa wamemfanyia uadui ali radhiyallahu anhu wakaita alsunna na wasiba na nasiba aiyo maana nyingine ni wote ambao kwa wanawafanyia wana uadui ahli albayt kadhalika washia aiyo kwa kusudia hilo nasiba wote ambao wanafanyia wanawafanyia ahli albayt Wadui, huitwa nasiba <coughs> Na wao ndo manasiba Wote ndo manasiba Kwa nini? Kwa kwao mwafanyia masahaba za mtume wadui adui Yeyote katika sahaba za mtume ambaye tawamfanyia adui ataitwa nasiba Idhan Tayyib Nam, Wao hili jina ni lao Walbatuniyah bizaa amihim anna linnuthus wahiran wa batina Na batuniyah Miongoni mwa filka khatari za kishia Naam na Rafida ni wale kuwa itakidi kuwa ayat na hadith zina maana ya undani na maana ya dhahiri maana ya undani wanayajua wao wao na maima zao na maana ya udhahiri wanayajua waislamu wengineo wasiokuwa wao wallahu sanah aha walmurji'ah al musamma al aliman na wakaitwa wengine murjia kwa kuwa wameondoa matendo katika iman kuondoa kwao matendo katika iman Wasema kuwa al-amal sio katika, katika iman katika imani wakaitwa murji'ah tayib imma hilo wa imma anna hizi alqab tarji ila sabab khuruj man tasamma biha an aqidat al-muslimina wa jama'ati sabab ya tatu yaao kuitwa kwa majina yao ni kwa kuwa wamejivua wa na aqidat al-muslimina wa jama'atihim wamjitenga na akida ya waislamu sahih na wakajitoa katika jamaa ya islamu Taib, kama vile khawarij faibu wamejivua kutokana na akida ya islamu na wakajitenga na jamaaatul muslimin likhurujihum ala amir almu'minin ali ibn btaleb radiyallahu kwa kuwa kowali mtenga na wakamtokea kwa safu zao yani wakamnyanyulia alkhuruj kunyanyua wakamnyanyulia sef, kumpiga vita wal mu'tazila na mu'tazila la itizalihim ra'isihim wa ibn atwa majlis al-hasan al-basri rahimahullah mu'tazila wa kwa ajili ya wa na kikao cha halaka cha uh, uh, al hasan al-hasan al, al yule kiongozi wa ibn atwa Likwani katika wanafunzi wa uh, imam hasan al -basuri. Alikuwa kwa wanafunzi wake aiywa ikawa mas'ala katika kikao kika katajwa kama ilivyokuwa Ye akawa na mtizamo na akashikamana na mtizamo wake kinyume na ufahamu sahihi alipoonelea vile ni mwenye kujieka mbali kujitenga akaanzisha kikao chake kule mlangoni ambao waingia na washika ketini hapa usiende kule Shona. akaanzisha kikao chake wakaitwa muktazila wakaitwa Mutazila kwa koo wametenga ayo muslimin katika wakati huo. Hayana sababu miongoni mwa sababu za vikundi hivi na majina, vikundi vipotofu, Ima kwa kujinasibisha na kiongozi wao, wa imma kulingamana na matendo yao au kulingamana na ayo kudivua na jamaaatul muslimin. Kala Sheikh Bakr Abu Zaid rahmatullahi alayhi fi hukm al-intima' ila al-firaq wa al-ahzab jamaat al-islamiyya katika risalati aywa hukm al-intima' hukm al-kujinasibisha na firaq na al-ahzab bikundi bikundi na jama'at al nini hukm ya kujinasibisha na hayo asema khulasat al-kalam aywa al muntasibatun ila al vikundi hivi venye kujinasibisha na al منشقه عن الامور عن الامود الفكري للمسلمين ولو يتنغى ن عتي ومغونغو الاسلامنا اصل الاسلام ايلपोजुका vikundi bilivyo ji ondoa na uislamu na vika divua kabisa na asli ya uislam bahrat alqabuhum alshar'iyya ikazuka majina ya ahli sunna majina ya kisharia almumayizati liljama'ati almuslimina Aiyo almu, al-mumayaza li jama'at al-muslimina linafi kuitofautisha jamaa al-muslimin jamaa ya Uislamu wa haqqi linafi al ili wawe ni wenye kutenga au kuepusha nam vikundi vikundi ikazuka majina yao ambayo kwa itakuwa ni sababu ya ya kuzuia vikundi vikundi katika dini tumfamiana pindi jamaa zilianza kutokeza wao wakawa na majina za kisheria ambazo kuwa itakuwa ni sababu ya umma kubakia umma sahihi na vikundi potofu zitakuwa zenye kubainika wal ahwa'i anhum kadhalika itakuwa ni sababu ya nafyu al kuepusha na kutenga ahwa matamanio mabovu eywa, kwa waislamu sawaa makana lahum min al asma'a lahum bi asli shar'i sawia majina hizo ambazo zilizuka ni majina ambazo zilikuwa ni thabit bi asli shar'i majina zilizotubutu na sheria asli ya sheria yani Qur'an na sunna ya aljamaa, kama vile jamaa al firqan najia naam jamaa imekuja katika hadith wakadhalika al firqan najia atwaifatu al mansura tayyib au bi wasitati bissunani bi sunani amama ahlil bidaa au majina yaluzuka kwa ajili ya wao kusimama mbele kukabiliana na ahlul bida in majina mukabala ya ahlul bida wakao na majina walaha hasala walaha hasala لهم اردت بالصدر الاول نبوسا ايكاو كنا مفungamano baina yao na الصدر الاول نم مصحابه الله عليهم أجمعين. وكيل لهم السلف وكايتوا السلف وكايتوا اهل الحديث وكايتوا اهل الاثر واهل السنه والجماعه ما جينا انكو الصدر الاول وفงمانيشنا صحابه رسول الله رضوان الله عليهم اجمعين نعم كيشاك اسما وهذه الالقاب الشريفه tukhalifu ayi laqab Hizi majina tukufu zatofautiana na majina zinginezo zote Enam za vikundi Li ayi firqatin kanat min Za zatofautiana na majina za vikundi potofu kwa namna mojawapo za namna kwa njia miongoni mwa njia majina ya ahli sunnah wal jamaa ziko kinyume sana na majina ya vikundi vinginevyo. Kweni makini hapa? al miza ya kwanza. Tofauti ya kwanza baina ya majina ya Ahlusunna na majina ya vikundi hivyo. Hizi ni tofauti na sifa na mizani za kujulia jina ya watu wa haki na jina za watu wa upotofu. Ya kwanza Anaha nisabu lam tanfasil walau lahdha an al umma al islamia ukizingatia majina ya ahli sunna nam ni majina ambayo hazija wavua wala dakika moja kutokamana na aywa al umma al islamia umma, umma wa islamu majina yao haijawavua kutokana na umma wa islamu mundu takuiniha ala min haji toka ilipo asisiwa au ilipotoka tokea jina hilo na kulingana na manager Mtume صلى الله عليه وسلم haija tofautiana fahia tahui jamii almuslimina ala tariqatin ar-ra'il al-awwal min jina ukiliangalia linaukusanya waislamu wote na waislamu wote kama ilivyokuwa katika ar-ra'il al enzi za watu wa mwanzo kundi la mwanzo yani maswahaba wamayuktada bihim fi talaqi ilmi na kadhalika wala mbakuwa ofotwa katika kupata kuchukua dini yani ma'imma utapata hayo majina katika zama za wale ma'imma haitofautiani nao fahia tahwi jamii al muslimina ala tariq al-ra'il al-awwal ayo wa man bihim fi al-ilmi wa tariqati fahmihim kadhalika in ma islamu kwa njia ya kuifahamu dini kama walivyofahamu sahaba kama walivyofahamu ma'imma wa dini hii wa tabiatil adaa na kadhalika katika tabia yani mwenendo wa kulingania uislamu yaani majina haya ukiona katika da'wa katika masalan wakajiita ahli alhadith ukawaona hao ahli alhadith namna ambavyo kwa wanalingania watu katika hiyo hadith ambayo kwa wanasema utapata wa lingania, kama vile mtu alivyolingania watu katika uislamu yaani hawajeenda tofauti na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi katika ulingania watu katika uislamu <gibaruna> wa darura inhisarul firka an fi ahli sunna wal jamaa na utapata kuwa Jima, jina hayo nam I ni yenye hisisha nam udarura wa inhisarul firka an fi ahli sunna wal jamaa inahisisha kuwa yani yaleta ndu ahli sunna wal jamaa kundi ambalo kuwa litakuwa lenye kuokoka na kusalimika ni ahli sunna wal jamaa wa ashabu hadha manhaj nao ndio wenye manhaji wa la tazalu bakia na litakuwa lenye kubakia liko mpaka siku ya kiyama akdham min sallallahu alayhi wasallam jinalayni au wameshikamana nao tukomanana maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratu ala alhaqq haita koma kuwepo, kundi katika umma wangu ni wenye kunusuriwa au wanusuriwa katika haki, <coughs> mpaka siku ya kiyama Itabakia katika umma wangu kuna kundi lenye kunusuriwa, kwa kushikamana nao na haki mpaka siku ya kiyama I salaam wa katika hii nukta ya kwanza au hii sifa ya kwanza naam hiye jamii ya muslimin mjina utapata kuwa jina lao la wakusanya waislamu wote jina lenye kukusanya waislamu wote wala haibagui hai waislamu haiwagawani waislamu kinyume na majina ya vikundi vingine ni venye kuwaga wa waislamu na kuwafarikisha waislamu hii ni sifa ya kwanza ya majina ya ahli sunna Atana sifa ya pili ya majina haya انها tahwi kull alislam mjina lenye kukusanya uislamu wote jina la kwanza ya kukusanya waislam jina la pili inakusanya kila jambo la islam alkitabu wa sunna kitabu na sunna fahiya la taktasu bi rasmin ya qalif wa sunna ziyadatan au naqsan ha haitofautiani ayo majina yao na jambo ambalo kwa linakalifu quran au sunna kwa kuongeza au kwa kupunguza utapata jina lao kuwa la kusanya Uislamu wote na wala si lenye kuongeza katika Uislamu ni jina lenye kuongeza kitu katika Uislamu au jina lenye kupunguza kitu katika Uislamu kwa hivyo ni jina la Kiislamu ni jina ismun lilislam jina la Uislamu kinyume na vikundi utapata majina yao sio sio Uislamu ni kitu imma ya uislamu au kimeongezewa katika uislamu tumefahamiana mtapinde katika sifa ya tatu ya majina ya ahli sunna annaha alqabun minha ma huwa sunna sahiha ni majina ambayo ya yamthubutu ima kwa sunna sahih, wa minha ma lam fi muwajahati ahli al wal al na minge ni majina ya lo? zuka kwa ajili ya kukabiliana na ahlul ahwa Majina ambapo yalikuwa ni sababu ya, ya kukabiliana na ahlul ahwa ili kuwatenga kuwa liradd bidati ili kurudi bidadao wa tamayuz anu na kujitofautisha nao imagine aliotokeleku ili ahlul haki wajitofautisha na ahlul Batul wa ibadul alqalt bihim wa limunabagatihim na ili kuepusha kuchanganyana e, watu ku, kutojua ni wepi ambako tuwafuate ni majina ambako yamekuja ili kubainisha watu wa na wa kutofuatwa walimu na na kwa ajili ya kuwatenga ahlul ahwa ni majina yaliokuja ili kuwatenga ahlul ahwa falma dhaharatil bid'ah tamayazu bisunnah mtalan ilipozuka bid'ah wakajita sunnah sisi watu wa sunnah na ahlul bid'ah Tayib yani walipozua mambo katika dini aywa ahlusunna manania waislamu wakasema la nanu suniyun katika njia ya mwanzo Walama hukima arrai tamayizu bilhadith walathar nabindi ahlul ahwa walipotumia rai walipojulikana na na rai katika dini ahlusunna wakasema sisi sisi dini ni kulingana na hadith na atariya ya wanachuoni wema Walama fashat albida walahwa fi na bida ilipo enea nam katika watu walokuja baadaye tamayazu bilhadis salaf wakani wenye kujita salaf wakani wenye kujita kama ilivyokuwa katika zama hizi pindi watu walipokuwa na mambo yao kinyume na mwongozo wa wema walotangulia ikawa jina as-salafia leo hii yatumika zaidi jina salafia yani sisi mambo yetu lingana na wale ambao kwa wale salafuna aswali wa hakaza nasema hivyo kusiana na majina mengine اذا hii sifa ya jina lao katika sifa zake aiywa thabitatu sunna ni majina zilizotubutu na sunna majina zilizo na sunna yani imekuja hadith au katika Qur'an aiywa kwa limetajwa kinyume na ahli ahli al-ahwa ahli wakajaribu hila kujiita kadhalika kwa majina zilizokuwa katika Qur'an ikhwano muslimin jamaa taplib sawa. wakajaribu hilo lakini haitoshi nini haitoshi tuurejesha haya tuchukue la mwanzo je ikhwano muslimin ni waislamu wote la je ni waislamu wote laa kwa sababu lazima utie kidole tie sahihi hapa sajili ndipo uingie katika ikuanil muslimin jamaatu tablighi nafsu hata jamaatu mpaka uwe tablighi mpaka uwe na alama ya tablighi alama kuruj. kama unjatoka wesi na wamevua wislamu wa wamevua ash-sheikh kuwa almuslimuna kullu risalata, risalata nabi, huwa tablighi yeyote atakaifikisha ujumbe wa mtume ye ni tablighi yeye ni kinyume na tablighi wenyewe ambokuwa uwezi kuwe sisi hapa sisi ni tablighi sisi hapa sio aiyo kiufahamu ao kwa nini kwa kuwa si tablighi ni kufikisha wewe ufikisha lakini wewe kwao mpaka ushikamane na misingi yao aiyo mpaka utoke siku tatu Utoke siku ngapi Saba, siku 40 miezi jangapi nne hapo ndipo ukanywa hiyo misingi sita vizuri خلاص tablige اذا waislamu walosalia bali acha na waislamu maulama ambao kuwa umri wao wote wammaliza wa katika jihadu ilmi kufikisha dini na kufunza na kuelewesha watu dini yao na kutoa khutba na muhadharati misikitini kuwafamisha watu dini na kulingania watu wakaingia katika uislamu madam haje kunya misingi sita yesio muballigh sio tablighi katika sifa ya ya majina ya hali sunna nam alwala walbara walmuadat wal huwa ala -islam, la ala muayyan kwao na kuchukia kwao wa ukupenda kwao na kuchukia kwao na muwalat kusubiana na muadad na kufanyana wadui hayo huwa alal islam ni kwa ajili ya uislamu wao kufungamana kwao na watu au uh, kufarikiana na watu ni kwa ajili ya uislamu la ala rasmi bi muayyan si kwa ajili ya alama fulani si kwa ajili ya jina fulani wala ala rasmi mujarrad au kwa ajili ya jina tu mujarrad jina Inama huwa alkitabu wa suna fa ni kitabu na sunna pekee yake. Wau kupendana na watu na kuchukiana na watu ni kwa ajili ya watu washikane na kitabu au wajishikane nao. Wamefahamu inavyotakana au hawajafahamu inavyotakana. Hiyo ndio mizani yao kupendana na kuchukiana na watu. Kinyume na jamaat. Jamaa Tabligh, Jamaatul na wengineo Watawapenda kwa nini? Kwa wewe kuwa ikhwani. Kwa wewe kuwa si kwa kuwa wewe ni Muislam sisi tu uwapenda na wa isla... ndani kulikuwa kuna swali hapa katika daura lililizwa kusiana na ahli al-maqsiya ahli Jee, sisi ahli suna, tua... Tua sisi wetu dhidi au kwa ahli al nini likataje kauli ya, ya Sheikh sisi tu kwa kuwa waislamu kwa kuwa waislamu Tunawachukia kwa ajili ya maasi, jambo ambalo walikuwa nalifanya. Auuza pombe, afanya kadha, tuwachukia kwa ajili ya hilo. Lakini kwa kuwa ni Muislamu, ni walihi alay. Kinyume na vikundi vikundi hivi. Mtu saleh. Aiyo, ni katu kwa lakini si Tablighi. Si Ikwani, si Tahariri, si kadha. Aiyo, si Daesh si alshabab. Atapendwa? La, huyu mueni jamani ndio ndo huko mkoao hatopendwa na ilhali ni muislamu usiona wa ahli sunna ahli al-masia wanawarehemu vipi katika uhai wanawarehemu katika kufokao wanawarehemu katika uhai wao Wanawalingania Wanawanasihi wanajaribu kila usudu ya kuarejesha katika haki tayib na utakapokufa naam fa alam la ilaha illa allah waastaghfir li dambi kawalil mu'minin maadam wamekufa fasina magambi ambako yanatoka katika uislamu istaghfir lahum ahlus sunna wanaombae rahma uislamu wote maadam hajatoka katika daira wa wa ya uislamu ama jamaati hizi hawaombei uislamu rahma nda katika uhai wao wanataka kuwa potosha kutokana na haki hizi tofauti baina ya ahlil haqi na ahlil ahlil ahwa <coughs> fa hivyo la nne katika tofauti baina ahli sunnah katika majina yao na ahli bidah aywa wala'uha wa bara'uha lil islam wa islam ahli sunnah wal jamaa kupenda kwao na kutekia kwao ni kwa ajili ya uislamu na jambo ambalo kulikuwa la fungamana na uislamu kinyume na vikundi vilivyobakia al khamis anna hadhi al alqab lam takun da'iyatan lahum lit ta'assub li shakhsin duna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam majna ya haya ya ahli sunnah Haikuwa ni sababu ya wao kufanya taasub na mtu yeyote ila Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawajafanya taasub na Sheikh wa Islame Ibn bali Sheikh wa ambapo atapinda Anjibiwa hajajibiwa Amerudiwa, hajarudiwa. Alimamu Ahmad, Imam ahli Sunnah, ambapo atenda kinyume na sunna hiyo, amejibiwa, hajajibiwa Na bali wote alimamu imam Malik min a'immat sunna aiywa Kulu hukad min qawli hindo msingi kwetu kila mmoja wetu sisi maneno yakechukuliwa ya na arijishwe maneno yake ikiwa kinyume na na na sunna na dini aiywa illa rasulullah illa Naam, vikundi hivi vyeke katika mizani yamechukuliwa mafunzo ya dini haiwa ama hayachukuliwa hayachukuliwa kwa nini kwa kuwa huu si shekhi wetu shekhi wetu ni fulani Muhammad mliasi Aywa ni hasan al-Banna ni kada hizi misingi ni misingi zenyu nyinyi aywa ni, niyo, wa kada, najde, au kada najd au kada wa wamegawa watu kwa misingi hizo ayo ta'assub lilmashayikh alsunna hawana lil nahtarimuhum aywa, kuwa ni wakubwa katika elimu wametu katika kufahamu dini yetu kuwapenda kwa khidma ambokuo umefanyia dini pale ambapokuwa wamehalifu au wameteleza aiywa yarekebishwa na watafutiwa udhuru ambokuo walingana na hali yao mada malikuwa ni mtu wa khairi na atakakhairi hapo pengine haikumfikia pengine hakujua na hi kaul ni batil la hatu kauli yake ni batil la tuikubali ana udhuru pengine haikumfikia alijitahidi mwezimu kwa mrehemu kwa heshima kinyume na vikundi tofauti tofauti lazima uwe na mfuasi wa sheikh. wewe si mfuasi wake خلاص wewe sio katikao hili jambo la la tano aywa la takun da'iyatu lit ta'assub majina haya haikuwa sababu ya wao kufanya ta'asub na yote ila ila uislamu ila mtume sallallahu alayhi wasallam sadosa tofautia sita anna hadhihi alqab لا تفضي ila بدعه ولا مقصيه ولا اصبيه لشخص معين ولا لتوايفه معين معينه ماجنا يا اهل السنه هاي جا pelekea zama katika zama wala ولا... sehemu yoyote ايوا الى بدعه katika بدعه Majina ya اهل السنه هاي pelekea watu katika Bida. Kinyume na majina ya vikundi vikundi imewafikisha haijafikisha katika bida zao wala ilama maasiya wala haijawapelekea watu katika kumwasi Allah Subhanahu wa ta'ala bali imewapeleka katika kumtakasia Allah Subhanahu wa ta'ala dini faib wala asabiyya li wala haijafanya kuwa kwa sababu ya watu kufanya asabiyya kwa mtu fulani wala li toa wala kwa toa ifa kundi la fulani Haiyepelekei hilo. Kinyume na majina ya vikundi hivyo vimesababisha taasub. Weka kama sio katika jamaa wewe Katika sisi wewe kama humsikizi Sheikh wewe katika sisi. Wame watu, wamefarikisha watu. Hili jambo la la sita. Majina ya Ahlus Sunnah, aiywa. Mukhtasar la tfdi ila mukhalafa. Haipelekei mukhalafa wa aina yeyote si kubwa wala ndogo majina haya hayapelekei mukhalafa ya aina yote intaka kalamu rahimahullah maneno yake Sheikh Bakr Abu Zaid yamekomea hapa katika maneno yake e, kwa ametaja mambo mawili kwa nini majina yamekuja kwa nini majina yamekuja kisha yalipokuja majina akatupatia sifa ya majina haya kinyume na majina ya ahlu albidda مابو ستا صفه ذا هاي الاول ملخص ايوه فصل بين الالقاب الشرعيه والالقاب والالقاب ايوه الفرق تفاوت بينه ماجنا تفضل نعم يا كشيريا اهل السنه هناك ماجنا ديكوند الفرق الأول جامعه للمسلمين ماجنا يناقصن الاسلام وته الثاني Jamiatu lil ni majina yenye kukusanya uislamu wote. Haijaacha sehemu katika Uislamu. Jamiatu lil Islam Atalik sunna Ni majina yaluthibu kwa sunna au kawaid zakish sharia sahihi. na majina ya vikundi arabi wala'uha wa bara'uha lil islam kupenda kwao na kuchipia kwao ni kwa ajili ya uislamu msikitu kingine faib alqamis lam takun da'iya lit ta'assub hay majina haya ndo sababu ya ta'assub hay jawai na majina yapi kunde wasadis al akhir la tufzi ila al mukhalafa majina yasupelekea mukhalafa bali tubi ila yapelekea kuafikiana na sunnah inshallah katika darasa ijayo maana aiywa haya aiywa taarif ahli jamaa taarif hizi majina kwa muktasa inshallah katika darasa ijayo والله اعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا